Ongi etorri xerezaderen artxiboa literatur podkaztera. Podkaztau egiten dugu, jasone larrinagak eta ana moralesek bilbo iria irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hainatseginak nola ipuin bat patxada entzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak Euskaraz entzuteko. Gaur, xerezadelen artxiboan, mandatua. Egilea, Raymond Carver. Itzultzalea, Arkaitz Kano. Claudin Berlick, artikulu luze bat idatzi zuen Carverren mandatua haipunaren inguruan. Errant o Raymond Carver's Realism in a Champagne Cork. Onako ideia hauek atera ditugu analizio horretatik. Mandatua ipuin arrigarria da Karverren ipuinen artean. Ez ditu erakusten ohiko pertsonaiak eta gaiak ez eta kontaera minimalista Fematuaren estiloa ere. Hasieran, kontakizun biografiko konbentzionala ematen du. Anton Chekhoven gaixotasuna eta heriotza, baina berehala transformatzen da, tartekien lusapenen edapenen bidez. Idazleak fikzionatu egiten ditu bere hipotestuaren datu biografikoak. Hipotestu hori osatuko lukete, suborin eta tostoiren egunerokoetatik hartutako testuek, magi itxehoz eta olga kniperrenak, biografia, memoria eta gutunetatik hartutakoek. Beraz, fikzionatu egiten ditu, bere hipotestuaren datu biografikoak esaten genuen bezala, Eta asmatutako pasarteak gehitzen dizkie. Pasarteak gero eta xehetasunez hornituagoak dira, eta historiaren azken parteak, ez daukaz ere ikusirik azieran iradokitako gaiarekin eta esperozitekeen tratamenduarekin. Azken parte horretako esenak erakusten digu Txehob ilondoko eguna eta Olga Kniper larguna eta mandatu mutila. Emakumeak, ehoz leharen bila joateko eskatzen dio mutilari. Pasarte hori, denbora burbula bat da, eta laster, espazio burbula ere bihurtuko da, Olga kontalari bihurtzen denean, eta bere istorioa osatzen duenean. Horrela, hipotestutik hipertestura mugitu gara, maila narratibo batetik bestera. Irudimenezko historiatik, errealitatearen, Iluziora. Historio honetan, karberrek experimentatzen du narrazioaren maila desberdinen aberastasun eta komplexotasunarekin, eta erreala eta iudimenezkoa bere duten muga lausoak marratzen ditu testuan. Horrela irakurlea bultzatzen du bere buruari galde egitera, karberren kualitate handientzat eta batzuentzat zuen txat akatz handientzat jotako errealismo horren inguruan. Tuberkuloziak jota hiltzen, txekob, eta berari egindako omenaldia da, biriketako minbiziaz hiltzen karberren ipuinau. Bere maiz zeukan karberrek, txekob. Bada ezera proposagurik, omenaldi horretan bi autoreak lotzen dituen errealismoaren izaeraren inguruan iraaztea baino. Amaieran, denara burbildu daiteke, txampan botilaren kortso batean. Lurrera jauzitako kortsoa beste norbaitek jasotzeko dago. Zergatik erreparatu txampan kortxo bati Txechov hilberri denean. Alako da bizitza, errealitatea edo dago. Eta, batez ere, gutxien espero dugun lekuetan. Mandatua Txekhov. Mila sortzire honetan larogetan masazpiko martxoaren hogetabiko gauean, Moskun, bere lagun eta konfidente Alexei Zuborinekin afaltzera aterazen. Zuborin, egunkari eta liburu argitaratzailea beratza, erreakzionario bat zen, borodinoko borrokan soldadu xe eibilizen gizon baten zemea, self-made man bat. Txekhov bezalaxe, Morroi baten bilo bazen. Horrexetan zuten antza, nekasari odola zuten biek zainetan barrena. Oster bai politikan eta bai aldartean, lekutan zeuden bata bestearen gandik. Ala ere, Txehoven lagun min hurrietako batzen zuborin. Eta Txehovek atzegin zuen bere konpainia. Iriko jatetxerik onen eraioan ziren, Ermitaz izeneko antziinako jaore giska batera, afaltiarrek orduak eman zitzaketen bertan. Baita gauaren ardia ere, hamar platereko afari batekikoak kitatzen, hainbat ardo eta likoren aizkafea eskaz ez zirela. Txehob, oizuenez, aparteko dotereziaz jantzitazi joan, traje iluna txalekoarekin, betiko lunetak sudurrean. Gau hartan, Garaitzuan atera siskioten argazkietan ageri zuen itxura berbera zeukan. Lasai arraio segoen gogotzu. Metreari eskua estutu eta begirada bat botazion Ian Lecu Saballari. Sabai armearma apainek distira bisis blaitzen zuten egon gela. Gizone makume doctores Mucurosiren Maiaak. Zerbitzariak Joan etorrian se etengabe. Maien ese diberria zen oraindik, suborinen parean, inorako aurrea bisurikabe, aotiko dola seriola hasi senean. Suborin eta bizerbitzarik herbitzarik gizoneskoen komuneraino lagundu sioten, eta odol jarioa isozpoltzeekin eteten alegindu ziren. Suborinek hotelera lagundu zion gero, eta suiteko geletako batean ohea aton sie saioten agindu zuen. Beranduago, beste odol jario baten ostean, tuberkuloziaren eta ari zegozkion beste arnaz gaixotasunen tratamenduan espezialduriko klinika batera eraman zezaten etxia hartu zuen Txechofek. Zuborin bizitan joan zitzaioenean, Txechofek barkamena eskatu zion eskatuzion irugaulen agoiatetxean sortu zuen eskandalua zela medio, baina bere goera larria etxela nabarmendu nahi izan zion zetati. Oikoan bezala barra egin eta txantxak egiten zituen, idazten du zuborinek bere egunerokoan, bitartean konketa handi batean odolatu egiten zuelarik. Maria Txekov, arreba txikia, bizitan joan zitzaion klinikara martxoko azken egunetan. Eguraldi petrala zegoen, elur buztiek aitzak etzuen etenik eta trinkotutako elurrak txondorrak osatzen zituen kalean. Nek ez geraraz izuen, hospitalera nioeramango zuen salgurdia. Izuak jota eta ezin egonaren mende eldu zenara. Anton Pavlovich haoz gora zetzan. du Mariak memoriak liburuan. Ez zioten hitz egiten uzten. Bera gurtu ondoren, mairan zaldendu nintzen, nire zirrara eskutatzeko kariaz. Han, xampan botilla, kabiar pote eta asmorenekin bidalitako lore sorten artean, izu izula bete zuen zerbait ikusi zuen. Txekofen birika kageri ziren egindako marrazki bat. Aditu baten lana, biztan zen. Gaixoek beren ondoeza zertan datzan ikus dezaten osagileek egin duten zirriborro haietako bat. Biriken inguramendua urdina zen, baina goiko aldeak gorriz margotuta zeuden. Birika haiek gaixorik zeudela oartu nintzen, edazten du Mariak. Leon Tolstoi ere joan zitzaion bizitan, Hospitaleko langileek alako beldura deitzu moduko bat sentitu zuten herrialdeko idazlerik famatuena aurrez aurre ikustean. Errusiako gizonik ospetsuena etzen ba? Behar beharrezko, etzen norori, sarrera debekatua egonagatik, nola ari txekofik uzesan galarazi. Eri eta etxeko medikuek, gehiagizko areitasune zarrarazi zuten Piztia itxudaduna gure bizarduna Txekofen gelara. Tostoik, antzerki dasle bezala Txekofen gaitasunei buruz iritzi eskaza izanagatik, berantzeslanak, geldoak eta ikuspegin moraligabekoak zirela uste zuen. norazo zure pertsonaiekin, leporatu zion behin Txekofi. Sofatik trastelekura eta trastelekutik sofara. Ala ere Tolstoik estimatzen zituen beren arrozio laburrak. Gainera, single eta aratz pertsona bezala maite zuen. Gorkiri esan nazion, Baitunigarria, bai gizaki eskusabala. Apala eta barea, neskatxa bat bezain. Ibilerea, neskatsa baten eran ibiltzen da. Zora dela besterik ezin esan. Eta bere egunerokoan, jene guztiak zuen eguneroko bat edo oarkaier bat gara jartan, zera idatzi zuen. Posik nago maite dudalako Txekov. Tolstoi artillesko lepokoa eta hartzlarruz egindako berokia erantzi, eta txekhofen oe ondoko batera makurtu zen. Gutxe haxola berari gaixoa zendagaien pean egon eta hitz egitea galara zita, eta berriketan aritzea are debekatuago, eukitzea. Ahoa abete hortzentzun behar izan zuen nola jarduten zuen kondeak harimaren ileskortasunari buruz zituen teorien inguruan. Bizita hu gogoan, zera hizkirituko zuen txeoffek beranago. Gugu guztiok, gizaki zen animalia, printzipio batean, dela arrazoia edo dela maitasuna, bizitzen jarraituko dugula uste dut Tolstoik, eta printzipio horren funtsa eta helburuak zerbait eskutukoa direla guretzat. Ieskortasun molde horrek ez dit ezertarako balio ez dutulertzen, eta Lev Nikolajewicz arriitu egin zen horretaz. Edo nula ere, inpresio sakona eragin zion Txehofitto ososoiren bizita lagunkoiak. Baina tostoik ez bezala, Txehosek ez zuen geroko bizitzan sinestten, ez zuen sekula sinetzi izan. Et zuen, Bo zentzuetako bat bederen erabilizatzen man, ezin ziteken ezertan zertan Bere bizitza eta bere idazkeralekiko jarrerari dago zera esan zion behin norbaiti. Etze ukala, mundu ikuskera filosofiko, erligio edo politikorik, hilero aldatzen dut ikuspegi hori, eta beraz, Nire pertsonaien maitatzeko, eskontzeko, seme alabake izateko eta hiltzeko modua eta haien berba egiteko modua deskribatzearekin etxi beharko dut. Senbait urtelenago, tuberkulosia atzeman seizea joten baino lehen, Tchekhovek onoko oharra egin zuen. Nekasari batek azkenetan dagoenean, Zera esaten dio bere buruari. Ezin diat ez Uda berriarekin joango nauk. Elurra urtzearekin batera. Txehov bera udasa soian hilko zen, bero holde baten erdian. Baina, behin gaitza atzeman ziotelarik, Txehov... Etengabe saiatu zen bere egoeraren larretasuna gutxiazten. Itxuda guztien arabera, hala sentitzen zuen berak. Amaiera arte sinetzi izan zuen gaixotasuna gaindituko zuela. marrantago gogaikarri bat uxatzen den era berean. Ondar egunetan ere, hobetzeko aukera bat bazela ir moki zuela azirudien. Kasu, bere diotza gertatu baino apur bat lehenago Arrebari idattztako gutun batean Gizentzen ari zela esan zion eta asko hobeto sentitzen zela baden bailarren zegoenetik Batten baila Oiian beltzaren mendebaldean basileatik ezoso urrun kokatutako bainino etxe eta atzeden lekua da Iriko ia edozein lekutatik biztatzen dira bosgoak, eta egun aietan airea, garbia eta bizigarria zen. Urteak ziren, erruziarrek, baino termaletan murgildu eta bulebar patxadatzuetan paseatzeko aukeratu zutela. Mila bederatzeun eta lauko ekanean, Txekov iltzera joan zenara. Hilabetearen hasieran bertan, Moskutik berlinera bitarteko trenbidaian ekosoa egin zuen. Mila sortziron eta elarrogeta mazortzian, kaioa obraren prestaketa emanaldietan ezagutu zuen Olga Kniper aktorearekin, bere maztearekin, egin zuen bidaia. Bere garaikidek bere aldiko aktorea izan zela diote. Talento handiko emakumea zen, zuen itxura ederrekoa, Eta Txekhov baino ia amar urte gazteagoa. Txekhofek bereala sentitu zuen berarekiko erakarmena, baina sentimendu kontuetan motela zen ekiteko orduan. Beti bezala, naiago izan zuen itzuli-mitzuli ibili, bereala eskondu baino. Azkenik, banaketaz, gutunez eta gaizki ulartu sinez jositako jozitako urteko gorteiatzearen ondoren, Moskun eskondu ziren. Mila beratzeun eta bateko maiatzaren nogeta bostean, zeremonia pribatu batean. Txekov ikaragarri zorion sentitzen zen. Enemo xala, egiten zion, eta batzuetan, ene xakurnoa, edo nire kumetsua. Gustatzen zitzaion baita ere, ene eulandatxoa deitzea, edo zinpleki, nire poxa. Berlinen, Txehoek biriketako goraberetan entzute handikoa zen espezialista bati eskatu zion iritzia, Karl Ewaldz doktoreari. Baina gertaren testigu suertatu zen lekuko baten arabera, doktoreak, Txeho aztertu ondoren, eskuak gorant zastindu eta hitz bat bera ere esangabe utzi zuen eongela. Txekhov, Edein erremedio postatik urrun zegoen ja da, eta Ibal doktorea amorratu egin zen bere buruarekin, mirakulorik egin ezin zezakelko, eta amorratu egin zen Txehofekin berarekin ere, hegoera penagarri hartan heldu zitzailolako. Kazetari errususiaar batek txehoftarrak euren hotelean bizitatu ondoren, onoko mezuua igorri zion errelazio buruari. Txekofen egunak zenbatuta daude. Mortal gaixorik dirudi, ikkaragarri mehar, etengabe egiten du estula, mugimendu txikiena egin orduko agortzen zaio hauspo arnaza, zukar altua dauka. Kasetari berberak, Txekofzen harem asteak ikusiak zituen postdameko geltokian baden bailarrerako trena hartzea arzirela. Bere kontaketaren arabera, koztatai zuen Txehofe geltokiko eskailera akipia, eta minutu batzuetako atxedena hartu behar izan zuen arnazabedeonera etorreko bazitzaion. Izan ere, Txehofe mugitze utza, mingarri suartatzen zitzaion. Eten gabeko oinasea zuen hanketan eta baita zabelean ere. Naixotasunak, esteetan eta bizkarrezur muinean erazan zion. Gune hartan hilabete baino gutxiago geratzen zitzaion. Beregueraren gainea mintzatzen zenean alabaina, holgaren arabera bentzat, alako asolagabekeria zuerte batekin, aritzen zen. Suokra doktorea, Beren oinaseak Arintze aldera baino etzera Joan oi ziren bezero aberatzei harreta jarriz bizimodua era erosoan irabazten zuen mediko ugarietako bat zen. Bere bezeroetako asko gaixo eta aulak ziren. Beste asko zaharrak edo hipokondriakoak besterik gabe. Chekhovena aparteko kasua zen ordea. Azkenetan zegoen gaixo bat arekin sereginik etzegoena. Eta oso pertsona ja ospetsua gainera. Xokra doktoreak ere bazuen bere aditzea. Irakurriak zituen bere zenbait ipuin aldizkari alemaniar batean. Ekainaren hasieran azterketa egin zionean, lausengu ozenekin aitortu zion bere lanarekiko mirezpena. Baina bere golkorako gorde zuen ebaspen klinikoa. Aldiz, kakaoa, guñarekin ahaztutako olo irina eta marrubikotea agin du zizkion, azken honek gau ez lokartzen lagunduko lagundukozionolakoan. Ekainaren amairuan, bere diotza baino hiru aste eskazleago, txeoffek gutun bat idatzi zion amari, bere osasunak hobera egin zuela esanez. Litekena da Azteebete barroera bat osatuta izatea, Auzkalo zergatik esaten zuen hori. Ze pentsatzen zuen zinez, bere kabutarako. Bera ere zendagilea zen, jakinaren gainean egon behartzuen. Hiltzen ari zen, simpleki eta era saieste zinean. Eta la ere, beregelako balkoian ezeri eta tren ordutegiak irakurtzen zituen. Marseilatik atera eta Odezanttzzighoa zen itsasontzieei buruzko argibideak eskatzen zituen. Baina baseien Eriotza aurreko uneak ziren, zegoen egoeran esinezkoa zen etsakitea. Idatzeko zuen azken gutunetako batean, ordea, egunetik egunera, bere burua indartzuago sumatzen zuela esaten zion bere arrebari. Aspaldi galdu zuen, ezela ngo literatur lani ekiteko kemenik txikiena ere. Izatez, aurreko urtean, gerezion doen lorategia amaitu gabe ustea egon zen. Antzes horrek bere bizitzako aleginik itzelena eskatu zion tzes laa bukatzen ari zela, apenas lortzen zuen egunean sei do zazpilarro moldatzea. Adorea galtzen hasia naiz, Idatzi zion olgari. Idazle bezala, nireak egin duela sentitzen dut. Idazten dudan esaldi bakoitza, bat ere baliorik gabekoa iruditzen zait, Demas funtzi gabea, Baina ez zion, idazteari utzi. Mila bederatzion eta iruko hurrian amaitu zuen antzeslana. Bere bizitzan izkiriatu zuen azken gauza izan zen, gutunen eta kaierean egin zituen zenbait oarren salbuespenarekin. Mila bederatzion eta lauko ustalaren bian, gauerdia baino apur bat beranduago, holgak xoka doktorea Teiyarasi zuen. La rialdi batzen. Chekhov eldarnio batean zen. Zoriak nahi izan zuen beren ondoko logelan ostatu hartuta oporretan zeuden bi gazte erusiare egotea. Olga Lasterka eldusen haien ateraino gertatzen zenaren berri ematera. Haitetako bat lotan zen hoean, baina bestea oraindik ez nasena irakurtzen eta pipatzen ari zen. Presaka irten zen hoteletik, suokra doktorearen bila. Orain entzun dezaket harri txintxarre notza bere zapaten azpian, ustaileko gau itogarri hartako isiltasunaren erdian. Idatzeko zuen holgak bere memorietan. Txekofek alusinazioak zeuskan. Itxaz gizonei buruz hitz egiten zuen, eta Japoniarrekin lotutako zerbaiten aipamen solteak murmurikatzen zituen. Ez da izotzi jarri behar urdail utzaren gainean. Esan zuen, bere mazteak bularrean izotz poltzaipinina izan zionean. Xokha doktorea elduzenean, Maletatxoa irekizuen, oean atxalbosetzan Txekofi begirik kendu gabe. Gaixoak parez-parez abalik zeuskan beginiak eta diztirant lokiak izerdiaren erruz. Soka doktoreak etzuen zirkinik egin. Etzen errazun kitzen zen gizona, baina bazikien Txekofek gertu zuela asken atza. Hala ere, medikua zenez, eginalak eta bi egiteko sinari izor zitzaion, eta txekof, lauzokibazen ere, bizitzari lotzen zitzaion oraindik. Sokja doktoreak horratza prestatu eta alkanfor txiringa zistatu zion, horrek bihotza bizkortuko zio lakoan. Baina zistada hark, etzuen eraginik izan. Deus etzen, Izatez, piztualdia eragiteko gai izanen. Ala eta guzti zere, doktoreak holgari oksigenoa ekarrarazteko zuen asmoa jakinara zizion. Tupustean, txeko fek bat izan zuen, argitasuna berreskuratu eta zera esan zuen aapeka. Zertarako baina iristen denerako ilots izanen naiz. Xoka doktorea mustax handia tinkatu eta txehovi begira geratu zen. Masaiak griskara eta ondoratuta zituen. Aurpegia argizarrizko zuen eta arnasa erlastua. Xoka doktoreak, aurki garrri zuen minutu batzuetako bizitza baino ez hititzaioola geratzen. Itzik esan gabe, holgarekin adostu ere gabe, orman irekitako aldarean zegoen telefonora jo zuen. Tramankulu erabiltzeko argibideak irakurri zituen, botoibal zakatuta uki eta aparaioen ondoku kirtena biraka erabilizkero, gero, hotelko sotoarekin, sukaldearekin, jarriko zen arremanetan. Entzun gailo hartu, belarriratu eta banan-banan jarraitu zituen argibideak. Bestaldean erantzun zutenean, etxeko xampainik onenetik botila bat igarazteko eskatu zuen. Zenbat kopa, galdetu zuen enplegatuak. Iru kopa, oio egin zuen medikuak mintzagailuan. iluan. Eta gu entzun? Gerora, aise egia azteko joera dugun oizkanpoko inspirazio une hoietako bat izan zen. Izan ere, da horrelakoetan burututako ekintza, une horrexetarako egokia, ez baitirudi, beste ezer egiteak. Nekatu itxura eta iletentea zuen gazte orail batek ekarri zuen xampaina. Uniformearen galtzak simurtutas euskan, arraiaren arrastorik gabe eta presaren menpe etorri baitzen, jakako botoia okerreko zuloan lotuta zekarren. Bere itzura atxalenaldearen ardian harrapatu duten norbaitena zen. Besaulke batean murgil, demagun, losorro arinean. Goizaldeko lehen orduetan urrunean telefonaren soinu karranca entzundu. Dinko arren, eta nagusiak, murgilaldia astinduen ondoren, muek botila batekin bidari du berreon eta maikagarren gelara. Eta agudu ibili, entzun? Gazteak, xampan botila barruan zuen zilarrezko izot bat zekarren, eta baita zilarrezko azpil bat ere, Beira landuzko irukopazituena. Maian ontzia eta irukopak usteko tokia egin zuen, artean lepoa luzatzen saiatuz gelaren bestaldea atzeman naian, han norbait arnazestuka baitzen, hauspoa lehertu beharrean. Zaratal askarria zen, erdira eta gazteak kokotxa lepoan ondoratu eta azperen marrantak sakartu ala, Begirada apartatu zuen. Berez ere ginaz sahistuta, hiri ilunduariso egin zion Gazteak leiotik instant batez. Orduan ohartu zen, mustaxa sarrea zuen jaun Jaunitzel plantako ura eskuan champon batzuk jartzen ari hitzaiola. Itzelesko eskupekoa bereizi zion ukimenak eta supituki Gazteak bere aurrean ikusi zuen ate irekia. Kanporantz pauso batzuk eman zituen eskailbururaino. Han, eskua ireki eta txundituta ikusi zituen txanponak. Modu metodikoan, alaxe egiten baitzuen dena, doktoreak kortxoak enduzion xampain botillari. Poskario estanda ahalik eta txikiena izan zerin zainduz egin zuen iru kopa zerbitu zituen gero. Oituraren poderioz, kortsoa botilaren lepo barrura sakatu zuen ostera. Gero, hiru xampain kopak oe burura inoeraman zituen. Holgak, une batez Txekofen eskua askatu zuen, eskuark, berando aguaderasiko zuenez, atzak erretzen zizkion eta bigarren burko bat paratu zion burua azpian. Orduan baino ez zion Xamppain Copa hotza esku aurraren kontraiarri. Txehofen atzak, Koparen surtoinaren inguruan isten zirela ziurtatuz. Elkarri begiratu zioten hirurek. Txehoek, Olgak, Xoka doktoreak, Ez zuten txin, -txin egin. Ez zen han toparik izan. Ze arraioaren oore egingo zuten bat topa. Eriotzaren oore? Txekhofek geratzen zitzeskion indar hurriak batu eta zera esan zuen. Enuen nuen aspaldian xampainik edaten. kopa espainetara eraman eta edan egin zuen. Minutu bat edo biren buruan, holgak kopa utza eskutikendu eta gau aitxoaren gainean utzi zuen. Txekov giratu eta zaieska etzanda geratu zen. Begiak itxi eta asperen egin zuen. Minutu baten buruan, utzi zion arnasa hartzeari. Xoka doktoreak, izararen gainean zetzain Txekofen eskua hartu zuen. Txekofen esku muturra atzen artean heldu, eta urrezko erloioa atera zuen txalekoaren patrikatek, atera hala aren estalkia irekiz. Segunduen horratza, motel mugitzen zen. Oso motel. Esferari irubira oso eman zizazkion itxaron zuen, Pulso arrasto chiquienaren esperoan. Goizaldeko hirurak ziren eta sargori zen oraindik logelan. Baten baila aspaldiko bero olderik latzena ari zen pairatzen. Bigeletako etako leio gustiak irekita zeuden artean, baina etzen brisara arrastorik. Ego beltzak zituen gautxi meleta erraldoi batek Aire aurratu eta bortizki kolpatu zuen lampara elektrikoa. Xokadoktoreak Txokofen eskumuturra askatu zuen. Amaitu da, esan zuen. Erloioari estalkia itxi eta txalekoaren patrikan gorde zuen ostera. go malkoak xukatu eta sosgatzen saiatu zen olga. Etorri izanagatik eskerrak eman zizkion zen dagileari. Honek lasaigarrriren bat nahiote zuen galdegin zion, lauda noa, akaso, edota, baleriana tanta batzuk. Olga ez zuen buruaz. Baina ba eskatu nahi zion zerbait, ahala ere. Agintariei albistea albiztea jakinarazi eta berri paperek zabalduz ezaten baino lehen, Txekofek betirako bere kargura egoteari utzi ezaion baino lehen, tarte batez, berarekin bakarrik egon nahi zuen. Lagunduko zion suoka doktorea korretan, eukiko hote zukeen eskutuan, otoi, gertatu berri zena, ordu gutxi batzuetan bederen. Xokra doktoreak atz batekin lastan zuen mustaxa. Zer ezpa. espa. xola zuen behin hartazkero, gertakaria ordu batzu beranduoago jakinarasteak. Egitekesegoen xetasun bakarra eriotza ziurtagiria betetzea zen eta hori goizean goize egin sesakeen bere kontsultan ordu batzuk lo egin ondoren. Xokra doktoreak Baietz egin zuen buruaz eta bere tresneria batu zuen. Hautzik behartu gabea dira zizion dolumina. Olgak burua makurtu zuen. Hore bat izan da, esan zuen xoka doktoreak. Bere maletatxo hartu eta gelatik irten zen, eta gelatik irtetearekin batera, historiatik. Orduan txe jauzi egin zuen kortxoak xaampan botilatik Apar poxi bat isuri zen mai gainera Olga txejofen ondora itzuli zen Berez oinak pausatzeko zen aulkitxo batean ezeri eta eskutik heldu zion Latzean behin aurpegia lastan zenziola Etzen giza ahotsekin zuten. Ez oiko sarata arruntik ere. Edertasuna bakea eta erio handitasuna besterik etzenan. Idatziko zuen. Egun sentia urratu arte geratu sentze jofen ondoan lorategian birigarroen kantua entzuten zen arte. Gero, norbaitek arrastak azera biltzan maai eta hulkien zaratak iritsi zitzaizkion beheko sola irutik. Lasteratzen man zituen haotzak ere. Atea jozuten segidan. Olga, salantzarikabe, funtzionarioren bat izango zelakoan zen. Mediku forentzea, akaso, Edota galderak egin eta paperak beteraziko zizkian poliziaren bat. Litekena zen, naiz eta ez oso gertagarri, xoka doktorea bera izatea, Txhov baltzamatu eta bere gorpua Errusiara abarratzen lagunduko zuen ehotetxeko arduradunarekin zetorrena. Ordu batzuk lehenago xapaina ekarri zuen gazte ileoria zen ordea Baina oraingoan, uniformearen galtzak tatsari gabe lizatuta zeuskan, arraia klarki markatuta eta kasaka berde eta estuaren botoi guztiak lotuta. Beste pertsona bat ematen zuen. Ez soilik adi eta ez nazegoen, baizik eta Masaila betetako bizarra ongi egina zekarren eta hilea behar bezala bezatu eta horraztua. Nabarri zen atzegin zuertatu gura zuela. Zurtoin luzeko hiru arroza hori zeuzkan portzelan asko txarro bati eusten zion ezkuetan. Horpok olpe txairo batekin ezkain ezizkion loreak olgari. Bera, atearen paretik apartatu zen bidea libre utziz, kopak, izotz ontzia eta azpila erretiratzera etorri zela esan zion gazteak, Baina, bide batez, bero muturreko azela eta, goizartan gozaria lorategian ematekotan zirela ere jakinara zina izion. Sargoria largo gaikarri gerta etzekion espero zuela. Sentitzen zuela eguraldiagatik. Emakumeak adia galduta zirudien. Gazteak hitz egiten zuen bitartean, Begirada desbideratu eta alfombraren gainean setzan zerbaitek, lapurtu zion arreta. Besoa gurutzatu eta ukalondoei heldu zien. Gaztea, bitartean, txarroa eskuetan zuela, señale baten zain jarrita zegoen. Gela arduras begiratzen hasizen. Euskakiaren argibizia Oldarraldian sartzen zen leio irekietatik. Gela, txukun, iaukiga bersegoen, etzirudien larruzatua. Etzen jantzirik aurkibizkarretan zintzilik, etzen ez zapata, ez galtzerdi, ez tirante, ez gerruntzerik ageri. Ez maleta irekirik ere. Ana basarik ez finean. Deuzez, Hoteleetako geletan ohikoa den altzariteria arrund eta astuna zara indi. Orduan, emakumeak lurrera begira jarraitzen zuela ohartu zelarik, gazteak ere begira da behititu eta instantean natzeman zuen kortsoa, bere honetakoaren muturretik hurbil Emakumeak etzuen ikusi, beste norabait begira zegoen. Gazteak, kortsoa jasotzeko makurtu gura zuen, baina txarroa eskuetan zuela jarraitzen zuen ez, Belur zen hori eginezkero esote zuen arreta gehiago bereganatu eta emakumea areago gogaituko. Gogo txarrez, kortsoa zegoenean txelaga eta begirada altsatu zuen. Dena zegoen berelekuan beraz, maa gainean, Bi kristalesko koparen ondoan zegoen xampan botilak kortzorik gabea eta erdi utza salbu. Ingurura begiratu zuen berriz. Ate ireki baten zerrikitutik ikusi zuen hirugarren kopa. Gau maaitxoaren gainean. Ala jaina, norbait zegoen oean oraindik. Ez zuen inoren aurpegia ikusterik izan, baina oean Izaren pean zezan norbait, arrunt geldirik. Zoslaiura antzela ohartu zelarik, beste norabait begiratu zuen. Orduan, ondo ulertzen zuen arrazoiren bategatik, desazoseguak azaldatu zuen gaztea. Estarria garbitu eta hanka batek eusten zuen pisua beste hankari pasazion. Emakumeak begirada jaso gabe arraitzen zuen, isiltasunean murgil. Gazteari mazailak epeldu zitzaizkion. Bapatean, behar badal orategiko gozariaren ordezko proposamenen bat iradokitzea zegokiola otuzitzaion. Estulekin zuen, horrela emakumeak jaramon jaramonegin goziolakoan, baina honek ez zion begiratu ere egin. Atzerriko gonbidatu agurgarriek Esan zuen, Eren logelanarzezeketen go sarian noski eurekala nahi izanezkero. Gazteak, bere izena ez da gugan naino heldu, eta osolitekea da ark gerra handian bizia galdu izana. Bere burua eskaini zuen. Gogo honez zigoko zuela azpil bat. Bi azpil erantzi zuen zalantza begietan, berriro ere, loelaranttzso eginez. Ixilik geratu eta alkandora lepoaren barrualdea igurtzi zuen atz batez. Ez zuen deuzu Etzekien emakumeak entzunotezion ere. Etzekien zeregin behar zuen segidan. Txarroa eskuetan zeukan oraindik. Arrozen lurrri gozoak, Zudur lehioak bete dezizkion arren, atzeka beziztada azale zinezko bat sentitu zuen. Emakumeak, gaztea gelara sartu eta zain jarri zenez ezgeroztik, bere pentsamenduen aria galduta zirudien. Pera han zutik, izketan, txarroa eskuetan, bere pisua hanka batetik beste aldatu zegoen zen denbora guztian, emakumeak beste nonbait, baden bailatik oso urrun egon izan ballitz bezala. Baina orain emakumea bere onera etorri zela ematen zuen, eta bere bizaia itxuraldatatu zen. Begira dago ititu, gazteari begiratu eta burua hastindu zuen, hiru arroza horidun txarroa sekarren gazteark, Bere gelan zide montregiten hotezuen ulertzeko leginetan ari balitz bezala. Loreak, berak etzuen lorerik eskatu. Baina istantura askar pasa zen. Emakumeak, eskupoltza hartu eta txampon eskukada bat atera zuen. Bilete batzuk ere atxiki zituen. Gazteak dida pasazuen mihia espainetatik. Beste eskupeko gizen bat, baina zergatik. Se Ze espero zuen emakumeak beragandik. Etzion egundo alako gonbidatu bati izerbitu. Eztarria garbitu zuen berriz. Gosaririk ez, esan zuen emakumeak. Ez orain gozbintzat gosaria etzen gauzari garrantzitzuena goizartan. Baina zerbait behar zuen. Ehostetxe batera joan, eta arduraduna ekarri behar zion. Ulertzen zuen ze ezaten zion. Jertxe hof, berria zen. Ara, komprenebu, gaztetxo. Anton Txe hof, Ila zen Orain, entzun harretaz esan zion. Harrera jaiti eta iriko ileta etxetako enpresaridik entzutetzuena non arkizezaen galdetzea nahi zuen. Konfiantzazko norbait, arduratsua abrere lanean eta izaera diskretukoa. Artista handi baten pare egongo zen norbait, finean. Torri hau, esan zion gero, eta dirua jarri zion eskuan. Esan hor behekoei, espreski eskatu dudala mandatu hau zuk egitea. Entzundi dasu, ulertu dozu esan dakoa. Gaztea, mandatuaren zentzua ulertzen alegin zen Naiago izan zuen beste logelarantz berriro ezbekiratu. Len ere susmatua zuen zerbait etzi joala ondo. Orain biotsak asakapean indar gan dispumpatzen hitzaiola hartu zen eta lehert zehar zuela izerdia kopetan. Etzekien orantz begiratu. Gustura utziko zuen txarro ura non edo non. Arren egin hau nigatik esan zuen emakumeak. Ezkerro nez oroituko zaitut. Ezan horbekoi ala eskatu dizudala, dala. Ez aizu hori. Baina ez du zuinoren arreta piztu beharrik. ezu ugan antz, ez egoera honetar antzere. Ez anzioilik ala behar du dala. Nik ala eskatu dudala, Eta besterik ez. Entzuten didazu. Ulertu badi dazu, egin baietz buruaz. Baina batez ere, Estaile albistea zabaldu. Hortik aurre da, beste guztia, jende oldearen zerara oso laster etorriko da hori ere. Pasada auerrena, ulertzen dugu elkar, ezta? Zurbilu egin zen gaztea, Zurrun zegoen txarroari fermukia txikita. Kosta eta egin zuen buruarekin baiezkoa. Hoteletik irteteko baimena lortu ostean, diskretuki eta irmotasunez, baina lekuskanpoko presari gabe, ehostetxerantz behar zuen abiatu. Mandatu oso garrantzitsu bat burutzen ari balitz bezala portatu behar zuen, hori zen guztia. Burutu ere oso mandatu garrantzitzua, Ari zenburutzen, emakumeak esan zuenez. Eta, hori bere pausua zosegatzeko lagungarri sortzatzen bazitzaion, jendez lepoz egoen espaloian barrena, eskuetan portzelan asko txarro bat, arrozaz betetako eta gizon garrantzitsu bat izuzendua berau, zera imaginatu behar zuen. Emakumeak nare hitz egiten zion, konfidente bati bezalaia, lagun bati edo haide bati mintzatuko balitza jolegez. Areago, sinet zaraziz izaiokeen bere buruari, arrozak jaso behar zituen gizona bere zain zela, berantetzirik zela berak ekarriko zizkion loreen esperoan. Etzuen, ala ere, zertan azaldatu edo lasterka hasi, Ez zuen zertan pauso alusatu. Etzezala, inola zere, esku artean zeraman txarroa antzi. Kementzui bil behartzuen, une oro ahalik eta modurik duinenean portatuz. Honez jarraitu behar zuen nioo heldu arte, eta han, ate aurrean geratu. Aldabaltxatu, Eta erortzen utzi behar zuen gero, behin, bitan, irualdiz. Handikutsira, ehostetxeko ugazabak berak iregiko zion. Zalantzarikabe, berrogeietan sartutako gizon bat izango zen. Gertazitekeen berrogeita marretan sartu berria izatea ere, buruzola, gorpuzkera sendokoa, Ia-ia suduraren puntarekin sostengatuko zuen betaurrekoen altzairuzko armazoia. Gizon diskretua izango zen. Apala. Galdera zuzen eta premiazkoenak baino ezizkion egingo. Amantala. Hori da, litekena zen amantala soinean izatea. Entzun beharrekoa entzuten zuen bitartean, eskuak xukadera ilun batekin lehortuko zituen nakazo. Formalde hidolurrin lauzo balzerien apika bere arropei. Baina etzen hain izango. Gazteak etzuen zertan kezkatu. Gazteura heldu baitzen kasik, Eta etzuen ezizurik eziguinik sentitu behar alako gauzei aurre egitean. Ehostetxeko gizonak, amai arte entzun gozion. Eraman handiko gizona izango zen, zuurra, alako egoeratan jendearen beldurrak larritu ez, baizik eta usatzeko gaitasuna zuena. Aspaldi batean zenidetua zen eriotzarekin, bere molde eta itxura posible guztiekin. Eriotzak, beretzat, etzuen jada Es ustekorik, ez ezkutuko sekreturik ordetzen. Gizon horren zerbitzuak behar zituzten goizartan. Ileta etxeko ugazabak arrozen txarroa hartu du. Gaztearen bakarrizketa osoan zehar, Behin baino ez da hogazababarenngan ohiz kanpoko zerbaitentzun duen haren harreta printza piztu. Baina gazteak hildaakoaren izena aipatu dionean, bere bekaina kan bat altxatu dira. Txehov diozu, une bat arren oraintzen na zurekin. Ulertzen zer esaten dizudan, esan zio nolgak, gazteari utziko pa horiek, eskezkatu horregatik. Ahaztu, beira landuzko edalontziak eta enparauak, ahaztu hori dena, utzik gela dagoen bezalaxe. Orain, dena prestago, preskaude jada. Joango zara? Baina une hartan, gazteak, Bero muturretik gertu jarraitzen zuen kortsoa zeukan buruan. Ura jaso alizateko, arrosa txarroa utzigabe makurtu beharko zuen. Horixe egingo zuen gainera. Makurtu egin zen. Beherantz bat ere begiratu gabe, kortsoa hartu eta esku aurrean gorde zuen. Entzuntuzu mandatua, egilea Raymond Carver, itzultzalea Arkaitz Kano. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Arctic Door, Dance of the Wind, arena. Beste dikadira zizean, gure musikak jamendo puntu hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, Freesound.cometik puntu Podcast hau egiten dugu, jasonen harinagak eta Ana Moralesek Bilbo Iria Erratiko Estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera 3vbkoitz.blogak.com/xalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera sohasenean esa astu iruzkina ustea eta irakur proposamenak egitea. Ezkerrik asko gurera eraur biltzea gatik, egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa Literatur podcastera, Laster arte!